بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا سراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غایر المغضوب علیہم ولضالین منګه داهر سورته په ابتدا کې به تاسو خبرې کوم او دا به اهمي غنو یو یو خبره رب د سورته دمس کیسره دوه خبره تقسیم او خلاصه د دو صورت دوه ما خبره دعوه ده صورت سلوره ما خبره امتیازات د صورت او پینجه ما خبره مشکلات او ترجمه د صورت دا پنځه خبرې با موږ د هر صورت په اول کې کوو د دې سورات نامه کې په دې ترتیب کې بل سورات نشتا چې موږ ور سره رابط ولاګو خدای واده دې سورات دا الحمدلله تقسیم د سورته دا سور درې نه سي دي اول درې آیاتونو کې دا لا توحید بیانې پینځه صفات د غرمه حصے کې اې جس د مخلوق ذکر کوي اورې کې دعا یا تونې دي درې مهسا واري کې تقسیم د درو دلو کوي منعوم علیه مغضوب علیه مدعلین دا خلاصو او تقسیمو امکیازات نو دا سورۃ منتاز ده د نور سورۃ نن په دې خبره چې دې ته امول کتاب وملکي ده دا یو سورۃ تم نه دی ویلې شي مشکلات خدایي مشکلاتونه موږ کې ز د صورت فزیلت کې او سور روایتونه پهښګو ما چې د دې فضیلت سره نو فزیلت په د صورت صورته هغه دارې چې دارې قدسی کې او روایت راځي چې چرته یوسهې روایت د نورو سوراتو نو بارا کې دومره ن دې راغلي صحیح ریوا دونه کې راغلي امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ د صحیح ابن معلله ریوا ذکر کوي هغه دروحات دي نبی علیہ السلام ثابتوي چې زتا د یو صورت خه ما چا غډیر لوي صورت ده په قران کې چې الحمدلله رب العالمین دې او بول رے داد داب دا رے جیلان ہوں جناب علیہ السلام ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی دو فرمال جس تا ته صورت خیمہ چاہت تورات کنے دین نازل شے انجیل کنے زبور کنے ددی پہشان او زو امت تا تم ج تبلا دروازے تنے رضی دلے چ زبرتدہ صورت مخیم او دا ور تبہ ہن دا څه بوله معنی مده ولی او ریواعت ګرازي امام به حق رحمه الله له شعب الایمان کې ذکر کړی دی چې سل او سلور کتابونه نا نازل شوي دي داتول علمونه الله سلور کتابونه کې جمع کړي وو تورات زبور انجیل او قران کې او بیا دا هغه کتابونو علمنا د دې قران د علمنا الله مفصل کی ذکر کړی دی ابیاد آب مفصل علمنا الله په دې فاده هغره جمع کړی دی دا یو څه فزایل د دې سورته ا نورم دېر دیاتی دی. حنمون عادی سورته لکه ځان سره اسماء د دې سورته نمونه د دې سورته یو نوم دی فاتحه فاتحه زګي شروع د قران پدې کیږي د دې سورته شافي یوې علاج دی په دي کې دم بدن او د روح دریم نوم د ریه کافیه چې دا رټول او علمونه نا او کافی دي دې سرتا بل نو مې سبع المساني رؤيادات نه چې بار بار لستې شي بن ردی رقیہ د دم سورته رقیہ اكو حدیث دی لړنګ چې چلے سړې دمکړې واغاله جوړ کړېو د دم سورته بن ننې ردی وافیا یعنی پورا بلنم ده ده صورت و صلاة ده من صورت فرض و سنت و واجب و طولو کی خلق وی بلنم ده ده صورت و کې الله دی صورت ده د خزانا بل ده علمونو بلنم ده ده اساس القران یعنی ته قران بنیاډ بل نن د دې سورۃ سورۃ الحمد دstainedی سورۃ بل نې دی واقیا واقیا وولی قافیه بچ كون کې انې چا کې دا ځګړا او قیده کې راوستو عمل کې نو جهنم د اوره به بچي ګان جي شيخ احمد کوبل د لر ضروری اعلان وکړ واغې باندې وبچکي واقعا د دې سورات نون ده امول کې دا سنو ام و الكتاب اصل ده کتاب ده دمره گرن نمونه اده دي صورت دی ده مسکه منگه اسما و القرآن کی ده غوجه زکر کرده و او دل تیموایو چه ده او سیزه و گرن نمونه اینو ده دلیل دا د شراپت ده او خون امونه بی خود صفاتی لکه یو سڑه ده اغا قرطم کده ده دي کده ده حفظیم کده ده او کم جی شرعه علوم دی اغا طولی کده ده دي آلیه چه چې آلا ده ده اغا علوم شرعیه ده پاراغیم کده ده نگان علمون اغا جمع کده ده سوگ ورطا قاری سیب وی سوگ ورطا حافظ سیب وی سو گورت مولانا سه بوی، سو گورت مفتی سه بوی افتایم کڑی دا، سو گورت شیخ القرآن سه بوی، دا گند نمونه دی، گند صفات داغد پار دی، دا دلیل دادی ده چی ده که دا طول صلاحیتون اللہ دا طول دکی دی، نو دا دیر دا شرافت والا ده، دا سی دادیم دا گند نمونه دی، خدا صورت چی نازل شوی ده نو دا دی نزول پینزم نمبر کشوی ده، ماي نمبر کې نازل شوه دي نه مخکې څو نور سورتون نازل شوي ماکه کې نازل شوه نو سورته مدثر نه روستو دلته یو څاک راضي د انسان پځه هین کې چتا سورته پنځم نمبر کې نازل شوي دي د دې نامه کې څو نور سورتون نازل شوي دي اگر کم چی اولنی نازلشی و اغیر قرآن کی اولولنی دا شک ذہن کی رازی نو جواب دا اغیر دا دے چی دا سنگا زمونگ مخی تپروت تے دا سی پا عالم غیب کی و بی عالم شہادت تا چی کلر آگلی نو دا قرآن پدی ترتیب باندیل تپروت ہو خب یا چی نازلی دو نو یو صورت لیه یو نمبر تا تیب ورکڑه ده بله بله دا د ده مناسبت سره لکه یو صده هغه اغا داکتریز ده کئی نو چو داکتریز ده کئی میڈیکل از ده کئی نو اغا ول ده سر علاج ده که ده دماغو چه اغا زده که نو دا اغای نو بعد بیارو سرورو ده جودونو بیماره دا اغای علاج ده کئی ده طبی وغیره ده خیطی ده درده او دا اغای ا او چې کله امریکایي استاد او ډاکټر یې زده کړو بیا وطن تر راغی نو کله چې ارته د خېټې بیمار راغی خېټه خراب هوا یا درد نو هغه ورته دا نه وی چې زوري ګماوند سره علاج وکړي زبر لا لاج وکړي بیا بل د خېټې علاج وکړي نه نه به هغه کوه علاج نه ټول د کې راغی مناسب دوايي او علاج ورته خپریز مرته کوي دا چې قرانم دا شان بروتو او چې کله نازلې ده نو د موقع مناسبت سره بداياتونه راتل نبیو لا ترتیب دونسولو ترتیب ماسحو دا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پدی ترتیب نبی علیہ السلام ور دوی کاتبین واحدہ چدا پلانے آیات اپلانی آیات پس اپلانی صورت کې لگاوا دا غی مناسبت سره بیا د دا اب بکر رضی اللہ عنہ زمانہ کې مده دی یوزل جمعوالې شویو دا نو مونود د دی د اول وذلی امم الکتاب کی دی صورت توین د دیمنگ یو سو وجو وي او دا دان سرولی کئ چدی صورت اقم الکتاب ولی مور تموی او ام اگر کار توئی جرا جمکون کی کاری ام اگر دماغ تنقم ويليكي قم الرأس ذكرة ندي تجدى أم الكتاب وينا تدي يوسو وجدي يو وجدارا كي راج مشيوي دي او دينونا فاغباني قائم دي نغسلور علمونا دي یو ته علم الاصول ویلے کی گی چه دارو مدار داغی دا اللہ پا معرفت او پا سپاہ تو بان او دا علم الاصول پدی صورت کے جمع دی رب العالمین الرحمن الرحیم پدی کے سمرا علم الاصول دا غدین دا پدی کی ذکر دی دویم معرفت دو نبواتو نبوات پی نو ندا پا اللذین انعام تالیہین کے جمع دی درم معرفت دو معا دو پی جنگلو دو واپس اے چی اللہ تو واپسی بکل اچی ندا پا مالک یومی الدین کے جمع دی دلورانه علم او عبادت د عبادت علم سورته فاتحه چې دا کوم ترتیب باندې شي قرآن رحمت الله علیه سنت درور کی جمع کړی د نه ترتیب دی کدا ترتیب کا ځان سره ولیکو نه ان شاء الله چې تاسو ته دا قرآن دا مزامین معلوم شي او پته هی اګشان او د بیا موقام بم مو بيجنې نو څلورم علم العبادات او دا په ییا کنابدو سره ذکر کوي یا کنابدو کې علم العبادات جملې کاکان وخت دی ګریم واجا امام غزالي رحمت الله عليه چې 505 کې وو patches مې لري جواهر القرآن اغي لکلل ري يو جواهر القرآن ده پندهي شيخ ده غلام الله خان نور الله مرقدهو آيو امام غزالي رحمت الله لکللو اغوي جواهر القرآن كي چه فاتحة تاپلسو سيزونو بانده شامل دا یو معرفت د ذات زه په کلار کلار وینم ځان سره لې کوي دا وځي ک یادم ک ان شاء الله ډیر سانځیا برابر شي اوز بنه تانګيږي درس ورور وګدو وصول ختم شو دریم معرفت د صفاتو دریم افعال د الله کارونه د الله او سلورم ذکر ده معا ده ذکر ده واپسی پینزم تزکیه ده نفس پاکواله شپگم تحلیه زان خیسته کول اوام ذکر ده نعمت ده اولیهو بالی او باندې لاندې مو تو نه اتم غضب په دښمنانو ایمان غزالي رحمت الله عليه ودا ات علمنا دا په دې پاده هغې شته دوه نور دي جاغه په کنهشته هغه دوا چې او هم ولسم دی هغه مهاجت الكفار جګړه د کافرو او لسم احکام د فقهاو امام غزالي رحمت اللہ علیہ د واجب په کې نشتا او شیخ القران نور الله مرقده سنت درر کلی کلی دی وایځه ما چې امام غزالي رحمت اللہ علیہ په دې خبره نه وی کوی چې او رات پنه کوي بلکې دا وایي چې سبحان الذي لا ينسى يوالله دا غنه نیر نکېږي بندر دا غنه نیر کیږي امام رحمت ا امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ دی توسوج نور ذی او دا دوار په بیا کنه بو تو بیا کنه سائیں کی ذکر دی مها جتل کفار یعنی د جګړو کافیر جګړی شي کافیرو کړی دی نو بیا کنه بو تو کی کړی دی بادسکي او فقہ حج که محکم مستنبد کی نوته دین مستنبد بیا کنه نابودونه دا دوار په دې کی ذکر دی ا امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ په خپل امرار کړی دی اغا وی وقد زیانا شطرا صالحا من العمری فی تصانیف الخلافی منو وصربنا قدرا صالحا منو ما دیر عمر اغا خو حساد عمر چوانو اغا ما زایا کری دا اغا خو صالحا حساد زمانا زایا شوی دا فا تصانیم دو مذہبو و ترتیب الہ بسیط و وجیز و وسیط چا اغا بسیط و وجیز و وسیط کتاب اغلی کلیو منطق کی او پلسپا کې وما طول عمر قد يزايا كده ده وما فقبل اقرار كده ده وما شكلا زفوية شما وما شاقر ده ملکل ده وما علماء لکل ده عمر ظهر الشفاء ده مرض د شفاء نا لگه ده ده وشفاء ده بوالي ساني سينا رساله وفا مندر كده وما شاقر وي امام قاضي ابن عربی المغاثره وشيخونا ابو خامد دخل في بطن الفلاسفه زما الشيخ امام غزالي رحمت الله علیه فلاسفه اخيطه تنه نوته او ثم اراد ان يخرج منهم فما قدره كله اراده و كله اراده و كله اراده اخيطه نراوز انه قدرته او نمونده ذكب بياه بوداشه او او جبوداشه او کلول مرگ راته مات الغزالي والبخاري والا صدره امام غزالي رحمت الله علیه افاد شه بخاري پسینا پروتو او بياه ادير ارمان که و خبگان بے که و چه زمان آغا دریم واجا ام ال کتاب او تزکوی چې قران کې قران په درې قسم باندې دی, دی, دی نمبر 1 اسماء او صفات او دا اسماء او صفات په دې دریو آیاتونو کې ذکر کړي لله رب رحمان رحیم مالک دویم وعد او وعیدو یعنی نکاح و بندیانو سرد خود جنت وعدا او یرا منکرینو تا نو مالک یومی الدین کی وعد او وعید ذکر کل او دویم احکام نو احکامی ایا کنابدو کی ذکر کل بلا وجہ امو الگتاب و ارتزکاوی قران دوه دو قسم ده یو علمی ده او دویم عملی یعنی دا قرآن دا تی آیاتون دی چی اغا علم صرف علم با پاغی راولی علمی او عملی صرف علم با پراولی عمل پاغی نشکاو لے دویم قسم عملی، ما دي چې پاږي به عمل کړي او داتواله قسمه د دا دغه سوره د فاتیحه کې ذکر دي نک الله رب رحمان رحیم مالک دی باندې وسره علم راولي دی باندې مالک ولې نشي په علم کې به راولي چې الله سوګ دی اره چاته وي لکه رحمان چاته وي لکه کی, کی. او عمل په څه کې نو یې یا کنه دا د عمل سره تعلق ساتي باځو یره علم کوي کو عمل نه کوي نو په دې د علم سر تعلق ساتي او په دې د عمل سر تعلق ساتي بلواځه قران دغه کې ما سيزونه ذکر کوي یو الٰهیا او دا پا لغا پندو صفاتو کی ذکر دی دویم نبواتو او دا پا نعمت علیہم کی ذکر دی درم نو دا نوانی ندا پا ایا کنابدو کی ذکر دی بلا وجہ قاضی بیزاوی رحمت اللہ علیہ اغا دکر او قاضی بیزاوی دا یو جلدی لیکل دی درسی چی کم دا کتاب بین اغا منطقی تا رضبانی لکلے دی اغا وی چی قرآن سمرا شامل دین و حکم نظریتا احکام عملیہ او دا اغا طریقی دی او خبر په هغه آغا مراتبو دنیکانو او پا منزلونو دا بدبختو او دا پا دی صورت کی ذکر دی بلا وجہ امام حسین علی رحمت اللہ علی ویلی دا او حضر اچیق القرآن نور اللہ مرقدهو سنت درد کی ذکر کری دا مګ دا خپل استاد علامہ محمد طیب واهرین اوریدلیدہ چې قران په اعتبار د پولیسو لور هڅې دي اوله حساب د سورته فاتهینه د سورته انعامه پورې دا د مه حساب د انعامنا دا صورت کا پورې ده او درمه حص د صورتې کا نه دا صورتې سبا پورې ده او سورمه حص اخیره پورې ده او دا سور والله حصې په الحمد لل الله شروع کوي دا اولا حصے جو شروع کردانو دا ام فا الحمدللہ رب العالمین. او صورت انعام روالوی اغیر جو شروع کردانو دا ام فا الحمدللہ رب العالمین. فا الحمدللہ الحمد لله الذي خلق السماوات والارض نا يق دستاين دي الله غزاته چې پیدا کړې اسمانونه زمکي وجعل الظلمات والنور پیدا کړې په رڼا غاني دغه صورت که چې شو رکوې درې مهسا دبین له سمې دي پاره نه الحمد لله شو رکوې الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب لا يستغني de Allah رضاته جرا لي كل به خپل بنده باندې کتاب ولم يجعل له أي وجا ني دې ګرزول دي کې کګواله دا دغان پاینه پا کتاب دې سلورمه حساب چې کله شروکې سورتې سبا 234 ناغم ګم الحمد لله شروکې دل لری دی اج بر دی وخته ولو الحمد فی الاخره دل لری راستای دنیا او اخرت کې یو د ذاتو نه ذکر کې په قیاس کې اخرت د ذکر کو دنیا په قیاس ته دا د قران قاعده دا کله کله دا چي ولو الحمد فی الاخره دل لری راستای دنیا او اخرت کې دا ورپسې چې کوم سورته د الحمد شروع کړي سورته فاتهر الحمدللللہ ایفاتی رسماوات والنارد لائق دستائی ندی اللہ چھ پیدا کونکی دا اسمانو نوسمکو دے جائل الملائکتی رسولا گرز انکی دے ملائکو لرازتا دی دا پندس سورتویں پا الحمدلللہ شورو کلل او پدی ہر یو حصہ کی یو یو مسالہ مقصدی دکھر کئی دادان سولی کئی اوله حساب دا الحمدونه شروع د فادهینا تر انعامه پوری په دې کې دا مسله ذکر کوي مقصدې خالق لیکل شي هو الله دا مقصدې مسله ده پیدا کوونکی داارښ د مهسان د سورته نن عام نشکه موانو په اې کې مقصدی مسله دا ذکر کړي راز یکلې ګل شي هو الله رزق ورکون کې هر چاته یو الله دی د مهسان د سورته کاتب نه جې شروع کولا په کې مقصدی مسله دا ذکر کولا مبارک به ګل شي هو الله برکتہ چوینګه په هر شي کې یو الله دې دانند بابا د دا دربار کانه ویونه بولسي وی یو الله دې برکتہ چوینګه سلورمایسي چې شروع کولا نه یې دوه مسلې وی زکه هغه دوه صورتونه دو شروع کړل یو مقصدی مساله ده چې اختیار مند قیامت یو الله دې م مصلہ چې دا الله په دربار کې د زور شفاعت نه چلیږي زکه غدوارا صورتونه اخیری حصہ کې الحمدلله الحمدو کړل او دا سنور والا هي چې په دې صورت الحمدلله ذکر دی سنور والا مصلې الحمدلله کی دا مصلله دا خالق لكل شئ هو الله رب العالمین کې دا مصلله دا شراحق لكل شین هو الله الرحمن الرحیم که دا مساله ده مبارک پیکولشین هو الله او مالک یوم الدین که غدواړه مساله ده قیامت اختیارمن او شفاعت دا الله دربار کې بزور نه چلیږي دا ټول قرآنی په دې څلو جملو کې راځي ماته زګه ور دعمول کتاب ولیکيږي حسین علی رحمت الله علیه دا وځو ویلوه په دې سورات کې څلور مقاصد ذکر کوي مونږه ویلي په اصول توحید رسالت صداقت په کتاب او ایمان په دا څلور علماء په دې کې څلور علماء اصلي په دې ذکر کوي ل لله الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک دا توحید دی دغه مسالاج رسالتہ نو دا په لاسو واجبات ثابت دی او هغه ته کې رب العالمین الله پالونکي مخلوق دی موږ نه پیژنې چې دغه مخلوق پالونکي دی نبی عليه السلام راغه وګرا ته تشریح کړل الله موږ نه نبی عليه السلام را ته تشریح کړل موږ اله او پیژند رحمان موږ نه پیژنې چې داسې فت دی چا نبی عليه السلام را ته تشریح کړل او مالک یوم الدین د قیامت پترا تنو عادت جزاء د سزا پترا تنو چې جزاء سزا به لا ملایويږي نو رسولی راوړي کا ته دا مسله وکړه چې دنیا کې ځان لا او کوي اول ته به جزاء سزا ملایويږي پنځم یې یا کنابودو موږ د عبادت طریقانه پیژنډه چې عبادت په کومه طریقه کوو سر کوڼي باړو الله تا څنګه به درېګو بو. په پونه به وو همغه نبی علی اسلامی راولی که تیبادت طریقه اگه اکڑه او اوگه مانگ دا پاعتشوه دیو جنا مسلم و ثبوت زمانگه دا اصول الفقه و بہترین کتاب دا اگه یو قیده وی فا انا الاقل لا تستقل و بی معرفت عقل دا دا شریعت په مساله کی دانه چلیگی دا پا دیگه دلیل نده چکنی دا بخا مخا شریعتي ثابته نه پا عقل به ثابته او دل اعلی په یو لره پیش کولای شي او ثابتي کې پدې باندې نه او دا دلیل نه دي زګه بعد دا چې احکام میچاله هغه تاسو ښکې نه قاتلې نه مانی حدیث کې راځي نبی عليه السلام وي چې عامه توعاب القبر دا د بولونه جوړيږي څه چې امتیاز نه ځان نه ساتي مذاب القبر ته ان سانتا ددينه بازه قبر مليوي او من کي اختلاف ديد اينمو امام شاه کي رحمت الله عليه وچ ماني ده. دين پا, پا... پا... پا... شو ده زګدين انبيام پاي په را جوي دي او زمونږه امام ابو نيفر رحمت الله عليه هغه وچ نه پليتلا زګ انبياو او وي د جامونا ماني انزله شي وي دا دري ده وي دي دا پليتلا کپا کوي نو ابي په جامونا نه لریکو نه باهرهال وینداه استلافی مسله دا مانی او چې مانی خارج ونه غوسلوکه او واړه بول خارج ونه غوسلونه کی صرف استنجاؤ کا ناقل خدا منی شي په زړه بولنه خارج و نه غوسلوکا زه که عامه ذابې قبر دغه نه ملایوي دا چیر مثالونه دي او کم قیاص چې ذکر کوي ائ ما نو دا مظهر د حکم شریعی یعنی شریعت کې یو حکم دی او اړېبان موږ نه پويګو غایمای مشتهیدین هغه اصول چې کمیږي هغه اصول وبانې هغه حکم مونږ راو بایسي ا موږ هغه حکم په ویلو امنګتا قران کې داسې نظر چې ګرځو کو مونږ یې د نشه رايستګا حکم نو قیاس دایمای مشتهیدین هغه مظهر د حکم شریعی دی اول او جلاله چې موږ یې استیانت نه پیژن چې د الله نه امداد څنګه وغواړو دا دې ورته ویچې لارا اشدا را سر کا یا خدای اراشا اما سره دا سپلای دی او دا 3000 دی دا سره لګوي سا زګه بیمار, بیمار شوي ما نو څنګه ام دا به دین دا طریقه څنګه دا مونږ نه دا نبی اسلام مونږ ته خو دا سراط مستقيم مونږ دا نبی علي اسلام الله را ولي کو مونږ نه دا مغه استقامت نه پیجن د چ په دین باندې وسنګ با کلق پات کېږي نبی عليه السلام داغه وضاحت وکړ انعام عليهم چا باندې چلانه انعام کړی دی ناغه خلک من نه پیجن دل کتاب سم خلک یې ناغه نبی عليه السلام داغه وضاحت وکړ مغذوب له او دوالې نه راتو خدل ندی سورات کې اس باد درې سالاتم دی صداقت د کتابم هم نه پکی کتابم پا دی صورت کی ثابتی گی او دا صورتی راولیم پا دی قرآن کی دی دا قیامت مساله ایمان بالاخرت نمالی کیونی دین سرح ثابت اکلا دا پا دی کې کی یوسو خبر دغا ما اوکل اجمالن لند لند لند پا دی صورت کی پا فرق و باطل او بانرد کئی باطل و دل او بانرد کئی دی صورت کی پا مشرقین او بانرد بالحمدلله سرزه قوی الہ بل سوګم ګانو عربی بل سوګم ګانو احرامن یزدان دای د خیر او شر مالکان ګنل رحمان او رحیم مالک دای بل سوګم ګانو نور ادی پمشرکین او که په دې سورات یې رات پېداتیا نو که په دې نسراۃل مستقیم سرا سراطی موسوق ګو پمستقیم باندې یعنی هغه لار څنګه نه لار ده لکالر ده لار وللار ده نبرت یانو باندې راځو په دې سورته په دهر یانو باندې راځو رب العالمین سره او په دې سورته په مجوس باندې راځو پر رب العالمین سره زګوی رب ول سوګم غنی هغه وره عبادت وکاو هغه ته رب ویلی پدې صورت کې را دو کو په رافيزان رافيديانو باندې چېګانو باندې په انعام تالې هین سره الله یو جيبه قانون نشي دنیا ته دا چې خلک را لېګلی شي رد کوي باقي خلک ویره مونږ رد نه کوو ټول زمونږ د سر ګولونه دي مونږ په چاره نه کوو ورته وای دا موږ کې دروغه مو یو کې چې کې روزانه لګي او رات کې په رکات کېږي انعام تالې هیم صفات که غیر مطلوب به لېهم دي چاوې حق پټ کړې دي او دا غوښته به ان شاء الله زه کومه خوشکلمه موضوع عليهيم کرا ورسو زوالين کې د رات پاغه چاو کو چاوې ایرانو پریشان دي په مشرکینو دې رات وکړه په مجوسو دې رات وکړه دې رات نکومه بیا دا آیا چې خدای دې انان تعالیهیم راتو خای صراط الذین انان تعالیین بلکې دا چې خدای دار چا لا راتو خای بیا ا دا پر سو دا کارو چې پاتل پر سو باندې رات کړي وي او به پګو ته کړي ابن مبارک رحمت الله علیه فرمای دو امر ابن ثابت فانه یصب الصلف امر ابن ثابت باندې واد نه اخلي زګه صلف د کنزل کړي پګو ته کړي د جره تعدیل علما الله تعالی غلیو قران کریم صفات د کمال ذکر کړي پدی سورته د صفات د کمال دي او الله صفات د کمال ځان ثابت یو د غیر نه الله بیا را لګلیو لیکن سورت آراف اگور ایک نمبر ایاد نام ایسی پاران زمان استاذ فرمائل اللاما محمد طیب طاہری وشیخ القرآن نور اللہ مرقلہو فاتحہ چکل شروکلو لکلے کول نوکدن شواتے او شیخ سوچوکا کچه رزدالی کل کومنو پده بانده پده فاتحه بانده دویش جلدونه غڑ غڑ لی کلی که گی. خوی بیاو سوکتی پیدا نشی اغیسطلی نو او لند اکلا مختصر اکلا. خو پا داسی انداز که سمت درور که فاتحه لی دا چه چار و درس او ری وی. او ده شیخ القرآن نوور اللہ و مر قدهو درس او ری دلی زنون وینا داوا. نو که ولګینو ان شاء الله چا غبي پنځوس جلدونه لیکلې شي پداسې انداز کې سم دي درر کې فاتحه شيخ القرآن رحمته الله عليه لیکلې ده هغه وخت استاد فرمایل شیخ القرآن نور الله امر کهو دام فرمایل ویګه شپه کاله شپګې دې درسونه روزانه نو دا فاتحه او شپګ کال کې اخلاص نشي دې کې دومره علمونه الله جمع کړی دي خو چې ولافظ ما ویله مغلفه پز دوباره ویممنه مکرر لپس بمنایم صرف چیو پیرمیم بس دوباره بیانویم روان بیم شپک کاله با تیرشی شپک گینده درز کوم کم خدا با خلاسا نیشی دیکی اللہ دوم را علمو نجمع کری دی دیکی اوز آره صفات اللہ رد کئی چاقا دا کمال صفات د دا نه نینا فکئی اوزان لے ثابت ای لکا حد نمبر ایک د دا صورت آراب دا بنی اسرائیل و دا الہ ایجا ذکر کئی دا آ واتخضا قوم موسا اونیو قوم موسا علیہ السلام ممباده رسدنا من حلیه هم دکالو دنائج لنسقی جسدن جسی والا لہو خوار چراغر پار آوازو نو علم یراو آیات بھی نگوری انہو چراغ ایلاد دی بنیسرائیلو لا یکلی مهم خبر نکیدوی سرا ولا یادیم سبیلا او نکیدوی تلارو دا غوی ایلا خبرې نشي خبری نیشی دا غوی ایلا سم الار نیشی خود ده زمانگ ایلا آغا ده چمانگ کلام را لگله ده آمانگ دا سم الار آغا خی دا صفتی د غیر نه نفک و زان نه ثابتی دا رنگی دا صفت دا اولوحیت و سمرشیدی اللہ زان نه ثابتی او د غیر نه نفکی لکه صورت مریم شپارسم سپارا نمبر چوالیست سره دی مریم شپالسمه سي بارا اته مر چوالي سلور سل وختم ابراهيم عليه السلام بل بلار سره خطاب کوي يا ابديل تا بودي شيطان اي بلار عبادت نکود شيطان این شیطان آکان علی رحمانی حسیعا یقنان شیطان ده محربان بادشا ری نا فرمان او خلاب کلی نا فرمانی کلی دا اعبادت کا که دیو اللہ وکی دیو اللہ عبادتو کا اعبادتو تا غیر نا نفکی دا انبیاؤ پا جب آبان دی او اللہ ازال نصابی تی سورت اطواحا کیا اللہ فرمائی ورپسی سورت تی آت نمبر نوستی یوکم نوی سورۃ دوہ آد نمر 90 بیا د بنی اسرائیل دا الہ هغه ذکر کئ افلا يرون اللہ یرجو الیہ ما آیا دې نه واپس کولې دی دا قاولن وی ولا یملک لهم ضر و لا نفع و اگر ند وی لرا د ضرر او دنه نه ضرر او نبی داچ رسی اللہ رسی نو رہا لہے ہیں نشی رسو لے چاہتا ورپسی صورت ایم بی آ آت نمبر چی آسا شپکش ابراہیم علیہ السلام داوید علیہ حورت کئی کالا فتح بدون من دون اللہ او ایبراهيم عليه السلام آیا تاس عبادت کوئی بيدال لانا ما لا ينفعكم شيء اولا يضركم دا چې پېتنه درکې تاس ته د دې شي او نه zarar درکې تاس او تاسي عبادت بيدال لانا ولي کوي د نورو نه د نبی په دیو نه نقصان نو ولي عبادت کوي سوره تیشوارا نور لس ماسی پاره کې فرمایي آډ نمبر 72 ستاسو علیحان اوری دن نشکه <شکاوالے> ولی. آهات نمبر باحت تر. علیہ السلام ورتوی. ستاسو علیحان اوری دن نشکه ولی کانه دی. موسیٰ علیہ السلام ورتوی خبر در سر نشکه ولی گونگ دی. لارد تنشکو دی. کال حال یسماؤنکم استدون. اوی علیہ السلام آیا اوری ستاسو کلیچراؤ بلئی. او ینفاؤنکم او یزرون نا. یا پیدا رسی تاستا یا زرر را قالو بل وجدنا آبا آنا منگا خپل پلار نیکا پدی دا کار بیکو اے مبارکم شا خپل مشران دا سغلت کارو نیکو سورت یا انقبود کی اللہ فرمائی شپارسما آیات شلم سیپاران سوره الشورى سوره العنكبوت آت نمبر 16 وایق قال ابراهیمو وای ابراهیم اسقال لقومه یا ابراهیم علیہ السلام کلاجی اس بالقوم تا اے عبد الله اے باذو کید الله وتقو یری د الله نا ذالیکم خیرلکم دارین کی د تاسو تاسو غره ری تاسو لا چه عبادت یری گئی ان کن دون تعلمون کہ تاسو پوی گئی دیبل ها کی ور ور پسې بیا وې ان ما تا من دون الله او سانن و تخلوقون ایفکا عبادت به دال لا نه در گاونو کوي د ځانه درو ان الذين تا بودون من دون الله لا یملکون لكم رزقا ورزق نشی در ولی عبادت کوي باب تاو الله الرزقا رازق لے کل شین ہو اللہ معبود دار چایا واللہ ذکہ عبارت داغو کئی ابراہیم علیہ السلامی نفکی دا مخلوقات نا موسیٰ علیہ السلامی نفکی د مخلوقات او اودا زفاد د کمال اللہ لصابت ای صورت اصافات که اللہ فرمایی درشتہ مزی پارا آد نمبر پچانوے پینز نوے قال لا تعبدون ما تنحنون او ابراهيم عليه السلام هاي کوي دا چا جتا سوت راشي ليني والله خلقكم وما تعملون الله پیدا کړی تاسو تاسو لرا تاسو تاسو پیدا کړی دا لا عبادت نه کوي صفات ده کمال الله زال ثابتي له غیر دا صورت شامل ده پا دوا او دا باندې په مرض او پا علاج باندې دوا ای بانده صورت فادحه که دوا ایم خیه و مرض ایم خیه مرض صده مغضوب علیه ایم و دالین چه مغضوب علیه شی و صده و گمراه دوا ایی صدا نصرات المستقیم بان اطلل دی دان هم تاله ایم و علو بلار بان اطلل آپ دې سرت کې دا ذکر کول وسمنګه یو یو جمله تشریک او زہات بکاو دا په دې هغه منګه سمقاصد بیان کړ وسمنګه یو یو جمله تشریب اکو او دا ځان سره نوټ کوئ اول الحمدللہ د دې تشریه کوم لگا د قران آیاتونو باندې الحمدللہ دا الحمدلله دا جمله قران کله کله د دلایل نو رسو راوړي دلایل پېښ نو بیا رسو الحمدلله وې لکه سوره تجاسیر راوړوي پېږېسته مچی پاره وېسته میات ندی دینه دلایل شروع کی اد نمبر 27 اویشتم وللہی ملک السماوات والارض خاص الله رب اجداد اسمان نوزم کو دا اختیار مند ارضی او الله نه دای ذکر کل یوم تقوم الساعه قیامت یوګ نبی اور ترغیب ورکی ایمان و عملی صالح او بیا یرو ورکی او بیا بشارت ورکی منون کو چې چکل دائی ذکر کلل نو چتیس نمبر آیات کی بیا دائی جملہ راوڑی را الحمدللہ فلللہ الحمدو رب السماوات و رب العرض خاص اللہ لرست آئینا را دا. چرد دائی اسمانون و رب دسمکو دے رب العالمین رب مخلوقات دے فلللہ الحمدو اللال رثائندا دي تام صلله توحيدم ملي كه دا پكم انوانو په انوان ته تحميد دا همده چې کله دلایل عقلي ذکر کی د مشرک نه په اقرار مواخلن وبیا دا جمله راوړي لکه سورته عنكبوت يه ويشم شي پارا اټ نمبر 63 دته وو ذهن کولا وهې د مشرق نه اقرار واخلي دليله عقلي ذکر کې اعترافي چې وګر عقلي منې مشرک په اقرار کوي نو ته الله حمد اداکا آت نمبر 38 څخه وګورئ سورته ان کبوت ولا انسان ثم نزل من السماءي کته فوږ کې د سُبْحَانَ رَبِّكَ اسْمَاءَهُ الْعُلَى وَطَهُورٌ قَاهِيَ بِهِ الْأَرْضَ تَذَكَّرْ بِدِي بَانِز نَ گام ایم با دِ مو دِ ها رُسُودُ چِ تو دِ تِنَا لَ یَقُولُ نَ اللّٰهَ کَامَخَا وِیچِ اللّٰهَ دا کم د دلیلو عَقْلِي د دلیلو اوا فقلی ک کم یو اعتراف یی چې ګور د ځمونه می اقرار وک لَ یَقُولُ نَ اللّٰهَ قُلِ الْحَمْدُ که دشمنان دایق راغ کئ چاغم دا دلایل چا مني دا رنګي صورت لقمان يويشتومتي بارا اډ نمبر 26 پګیستم په کی دا مسله ذکر ده او د حمیث په بیا چ 24 یاد کې کی ذکر کئ ولا انسان دمن خلق اسما وادي ولارض ذات پوسو کې د تین نه چا په داګړي اسمانونو ځمکی لا یقولون الله خامخا ویچ الله ولل الحمد لله ولا يضطئن به قاس الله بل اکثرهم لا يعلمون بلک زیادت د دوی نه پویږي اوبیا د همین صفات ور په ذکر کېاتې لله ما بسماوات والارض ان الله هو الغني الحميد والحمد لله ذات د لایل نه رسور او کله او کله ویچې سهار ما جګر وای دا الله حمد وسنه لکه سورتي روم د دې نامخې ده قاعده نمبر 18 ما جګر ما خام ما جګر ما سپخین سهر دا الله تای نه وایا ولا الحمد فی السماوات والارض سورتي روم قاعده نمبر 18 اتلسم ولَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ دِل لال رستای ندا بروکتا واشیانو ماجی ګر وینه دظهرو نا او کلاجی ماست پجين کوي تاسو یان یار واخی دال لاستای نوایا او مخیر دین سبحان الله هینه دمسون او هینه دظهرول دال لا اوداس تائینا دا اللہ جکر کئی گنو آیاتونکے سورت سوافات کیا اللہ جکر کئی درشتہ مجھے پارا آیات نمبر ایت سو بحسی آخری آیات تے سورت سوافات رب کربیل عزتی هم مائشی فون و وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاحق دستائنة دي اللہ چه رد مغلوقات آغا اللہ دستائنة دا انبیاء و بانده سلامت جالي گل دا عزتون ارچالا ورکئی آغا دستائنة ووایا دا حمد دا, دا اللہ کل کل دا دشمن دا حلاقات نروس تو ذکر کی دشمن ده تباجنة الحمدللہ ووایا لگا سورة انعام آد نمبر پینتالیس دشمن نیتا باشان الحمدللہ وایا اجنے جخپجی بی چ ہاد اباد شو اللہ جی جناجیو کن ننہہ د دین دشمن تباش الحمدللہ وایا بی دتی مردار شو عاد نمبر 45 پینتس سال ختم وقودھا دا بیر القام الذین ظلمو ریکیشو من دک ما کے سانو کی ظلم ہی الحمد لله لايق دستان دي الله شراب ده مخلوقات ده دشمن مندوه ته دشمن تباشه الحمد لله هو يه موت المبتده فتحن في الإسلام ده بدتي مرده دار الإسلام فتحه دا. بدتي مردار الحمد لله هو يه دارهنگه صورت نمل كي الله ذكر كي صورت نمل دنور لسمي زيباري آخری مخده. آج نمبر 59 دلوت علیہ السلام بيبي تو ګورم هغه لا غر ککلا بيبي سمرا کوګین ځانتا اوبیا او چې تابیدان نو وا وفا انج نه هو اله یو تو دای ته تم کی شو کوم خلاص می کده او اهل ددا اللامراته ومگرخددده قدرنا من الغابرين عندها ذکر وا موږ دل راه د پاتیکړې شونا ذاتي من الغابراتی ویلی من الغابرین ویلی دا تقریبا زک سړی ډیرو وان ترنا له همت را باران گټو بصا امطر المنذرين بده باران دې نه ولې شو وګوره دشمن هتا باش ولې الحمدلله والائے تے سائنے دی اللہ والسلامون علی عبادی الذین اصطفى سلام تجھاں پر بندیاں دا اللہ آک سان جی جونگڑی دی اللہ وګراوی اللہ خلاص کل کلا کلا دا حمد ذکر کی رسد نعمت نا چہ نعمت در تہ ملاؤ چھ جنت تورا جی دی دایو بہترین نعمت الحمدللہ ہوا یا سورۃ یونس کی اللہ فرمائی لمایا یونس مصفارا سورة یونسو یو لسم زیپاران لسم ایات دعوان فی آ سبحانک اللہ امان بلنات جنتیان و باپ جنت کی دعوی چپا جیت تال رئی اللہ و تحیطم فی آ سلام تحفیدت بی باپ دی کی سلام سلام ڈجن اتیانو تخپی بسلاموی چیو بلتسو ڈالائی پیش کئی سلام و آخر دعوام آخری بلن عادت بھی بداوی ان الحمدللہ رب العالمین لائف دستائی ندی اللہ جرد مخلوقات مجلس برخاص کی گئی الحمدللہ رب العالمین ملش شوروکے سبحانک اللہ امہ